У пітерської молоді одяг виглядав як лахміття. Позавчора група українських студентів приїхала до Санкт-Петербурга для роботи над дипломними. Тема Андріани, Микола та Євген Грибінки серед творчої молоді Петербурга його зацікавила найбільше. У списку навпроти цієї теми професор поставив плюс. А потім до нього підійшла Андріана. Професор працював з ноутбуком і, не відриваючись, запросив її сісти. «Скажіть мені, шановна, мовив чистою українською мовою, без акценту, скільки хвилин свого дорогоцінного часу ви плануєте присвятити темі?» «Як це?» спантиличено промимрила Андріана. «У вас же, мабуть, велика культурна програма?» «Петергоф» Палац Петра, Ермітаж. У мене програма тільки за дипломною. Та невже? Скептично мовив професор, проте вперше підняв очі на студентку. Наступного дня гості з України влаштували презентацію у педуніверситеті. Стужа, попри звичку не бувати на таких дійствах, пішов і навіть сидів в одному з перших рядів актової зали. Він не міг не піти. Народився в Україні. Там була похована його мати. І хоча більше сорока років прожив у Пітері, любив це місто, вважав його своїм рідним, але навіть випадково почути слово часом щеміло всередині, як рана. Студенти виступали бравурно й дотепно. Три дівиці, по-старечому перев'язані хустками, вихилялися і співали суржиком – Бузина, бузина, на городі бузина, як заглянув бузину, кум цілує куму. У залі присвиснули. Давай, хохлуха, давай! Потім виступив мер обласного центру і мовив Як тут правильно в залі підмітили, ми хохли, да, ми хохли. Приїхали до вас, кацапів. Давайте будемо дружити. А щоб ви про нас не забували, ми привезли вам свою продукцію. Ось такі огірочки консервують на нашому заводі. Гарніга, та ще під сто грамів. А хрумтять! Стуже відвернувся і подумав, хто знає як там з дружбою, а з наукою у них сутужно. І тут побачив, що через прохід від нього сиділа та сама студентка Андріана Сорока. Обличчя в неї горіло, дівчина нахилилася, і затулилась руками. Відчувши його погляд, піднялася і пішла до виходу. Коли стужа потрапляла у компанію гарних жінок, починав кепкувати, сипав дотипами, управлявся у сарказмі і зверхності. Але краса і покірність, розум і вірність – непоєднані. Черговий раз у цьому переконавшись, професор забивався у далекий куток, Зривалося одруження, і він підсумовував, скільки навколо підступу і зради. Того дня вони ходили по набережній. Стуже довго мовчав, а коли вона заспокоїлася, глибоко зітхнула і задивилась на воду, несподівано запитав, «Звідки ж ти прилетіла?» «Пташко сіренька, вам теж сподобалися хохли у шароварах? Сподобалися наші клоуни?» саркастично мовила дівчина. «Не кричіть, Андріано!» «Кричатиму, кричатиму!» «Бо так не можна!» «У нас є культура!» «За нами народ від самої Київської Руси!» «Від Володимира Великого і княгині Ольги!» «За ними Шевченко, Франко, Кобилянська, Ліна Костенко!» «А ми, куди не їдемо, прогинаємося!» «Виставляємо себе на посміховисько!» «Ось тепер перед вами, москалями!» Несподівано для самого себе професор обняв Андріану за плече і притулив до себе, тільки на мить. «Ви не смієте, не смієте!» «Смію! Я хороший москаль. І я теж народився в селі, на Чернігівщині, як і ви. У селі мала дівиця. Чули таке?» «Під Прилуками!» – скрикнула Андріана. «Ви жартуєте?» «Їдеш трасою зніжена, а потім буде невелика долинка, і поворот направо. Там ще ряд тополь. Не може бути. А я із великої дівиці. Це сусіднє село, знаєте? Професор народився не там. Але йому хотілося якось прихилити до себе це дівча. Він бачив копії її документів і земляцтво вигадав на ходу. Очі Андріани сяїли. Вона говорила про те, що сталося з Україною, з людьми, Її високий голос звучав надривно, але стужи її не зупиняв. Андріана Червоніла завелася, як горобець у віхолу, цвірінчала і цвірінчала про Україну. Хай пограється у патріотку, доки не вийшла заміж. А там загубить усе між пелюшками і горщиками. Вона тим і хороша, що має у голові смалець, думав професор. Андріана зупинилася, Пильно подивилася йому в очі. «Та ви ж глузуєте з мене?» Глянула з докором і побігла набережною. Професор постояв, підняв комір, загорнув вище шарфа і повільно пішов у бік Невського проспекту. «Старий дурню», – казав він собі. «Залицяння до молодих дівчат приносить дещицю радості і копу смутку». «Хіба ти ще не переконався?» Невже ти думаєш, що таке ось диво із розмиканою для стилізації чи як там косою тобою може зацікавитися?